Välkommen till en ny avsnitt av succé-podden Fyrkadegången. Fyrkantiga ögon heter vi. Fyrknatiga ögon heter vi nu. Det, är det som var bara död. för att jag skulle säga, en en gång är Niklas med oss. Jag tänkte så i huvudet och då blir det fel. Ja, ja men det, så kan det bli. Fyrknicklade ögon. Ja. Som typ rutor, eller något. Fyrknicklor. Mm. Det, är, det är någonting man virkar. Gör, inte det så här. Fy, gör en fyrknickla här. Mm. Ingen aning, att men det, är det låter som något en mormor skulle kunna göra. Ja. Mm. Eller bara hitta på. Mm. <laughs> <laughs> ja. ja. Var, var börjar vi någonstans nu? Jag är såsig i huvudet. Uh, ja, det vet väl alla. Vi ska snacka fighting idag. Men vi mm. uh, får väl köra en sån runda vad vi har uh, sett på eller spelat den senaste tiden, mm. tänker jag. Uh, jag börjar, tänker jag. Gör det. Nu kommer uh, Resident Evil 9 imorgon, uh, Requiem. Och jag har ju kört ganska mycket Resident Evil hittills den här månaden. Och uh, blev klar med remaken på fyran. För ett par dagar sedan bara. Mm. Och det får man ju då säga. Att det är ju minst lika bra som det var när det begav sig. När jag körde på Gamecube. Mm. Ja. Um, sen är det väl så att. Det är ju några moment i det som är jävligt frustrerande. Så jag hade tänkt att. De har gjort det bättre hur det funkar med Ashley. Den här tjejen som man ska rädda. Och som i originalet vill har minnas att. Hon hade en tendens till att kunna hamna i vägen så att man råkar skjuta henne ibland till exempel och då är det ju game over direkt. Det tror jag faktiskt inte hände en enda gång den här gången förutom när någon bar iväg henne och jag vände mig om snabbt och så jag henne istället. Klassiker. <laughs> ja. Um, nej man, alltså det är ju det är klart när man körde det första gången då var det ju egentligen en revolution för hur action i 3D-person fungerade. Mm. Hur kameran var satt och så var ju något. Tog Resident Evil in i en helt ny riktning som sen ballade ur lite. Men framförallt det sjätte spelet kanske. Framförallt Resident Evil i tredje person skulle jag säga. Ja, just det. Visst, absolut. För det är ju väldigt specifika kontroller i Resident Evil-spelen. Andra liksom liknande spel eller action-spel i tredje person var väl hyfsat lika fps kontrollmässigt men med Resident Evil-termer eller Resident evil mott så definitivt någonting nytt mm. och bra. Ja. Mm. Um, och alltså nu vet jag är ju lite det kanske inte alltid är bra att, för nu blir det så här nu, ska jag, nu måste jag vara klar med det här Innan fredag då den nya släpps. För då skulle jag vilja hoppa på det direkt. Så det klart, man kanske stressar igenom vissa moment. Och då har lite bråttom. Vilket gör att jag blir jävligt frustrerad på vissa ställen i det här spelet. Jag tycker att det är, det är inte så svårt. Men bara för att det är något korkat som ska hända så dör man av bara det. För jag skrev ju till dig Emil tidigare veckan att det är en spelsekvens där Ashley sitter i en sån här... Stor maskin med en sån där wrecking ball, alltså en rivningskula, eller vad man säger på svenska, jag har ingen aning. Uh, och du vet, jag försökte ju hålla mig undan, men ibland så blir det så, att jag måste springa och hämta ammunition här borta. Och hon träffar mig mellan den jävla kulan 20 000 gånger. Och, ett, och sen då när man någon har gjort det och man kravlar sig upp. Så börjar hon skrika och så står det en och försöker ta sig in genom dörren till en Alltså jag trodde jag, jag, trodde jag skulle bli tokig där <laughs> Och liksom det, då, då kanske det känns lite gammalt på ett sätt Då känns det här att det här ändå har några år på nacken tycker jag Men överlag alltså kanonspel det är ju full pott överallt Liksom så det tycker mm. jag ju i alla fall så det är väl det jag han med sen vi spelar in senast då. Um, jag blev väl klar eller hade jag gjort klar för det Sentinel 2 då. Det är jag i alla fall klar med också. Men jag, jag måste nästan fråga, det var väl inte första gången du körde remaken på fyran? Nej, jag har påbörjat en gång på Xbox när jag hade en sån, men jag tyckte att jag hade svårt för kontrollen helt plötsligt när jag hade kört mycket PC så jag kom aldrig in i det den gången. Och jag tyckte det funkar jättemycket bättre med en mus och tankord, faktiskt. När det kommer till siktandet. För jag tyckte det var jättesvårt att få till känsligheten på Xbox. Det... Och så hade den en tendens till att vilja hjälpa till lite med, out... liksom med auto-aim också. Så att det... jag blev aldrig bekväm med den den gången. Så det... det blev en gång till på PC istället. För jag vet att jag var jävligt förvånad när remaken på 4 kom. För att det kändes... Som ett spel i serien som inte behövde en remake. Ja, absolut. Är det så? Men i och med att den var så populär så... det var väl korkat att inte göra det. Även om jag gärna hade sett den så jag vet att du gillar också på Code Veronica. Eftersom det, jag har inte spelat det helt enkelt. Så det hade varit helt perfekt om det blev det. Ja, det, det tycker jag faktiskt är jätteverkligt. Men, men det är väl också det här att de ska väl tjäna pengar och Code Veronica kanske inte... Sålde svin mycket för att det kom till Dreamcast först. Och sen mm. mm. CD-mera kom det ju till Playstation och Gamecube också. Eh, och Code Veronica, jag körde på Gamecube. Jag har det på Dreamcast också, men det är någonting, tror jag, på PAL-versionen av eh, Code Veronica på Dreamcast där andra skivan kan få för sig att inte funka överhuvudtaget. Mm -hmm. För eh, min, min skiva två på Code Veronica, den är helt repfri. Den är Fann mint skick, själva skivan men den går inte igång. Mm. Det verkar, det, det verkar vara ett känt fel. Så jag körde på Gamecube om det var förra eller förra, förra året och drat åt det var svårt där. Det är utan tvekan det svåraste spelet i serien. Det skulle må väldigt bra av en remake för att eh, det är ju den riktiga trean. Så ja. det är konstigt att de valde fyran framför den eller mm. ens trean framför det. Ja, just det. Men det, det ligger väl något i det jag säger att, däremot, har de ju lovat att det ska komma. Vi har fler remakes på gång, och det skulle väl vara konstigt. Eller det kanske är så att de klämmer in Femman först också då. Men sen tror jag förr eller senare kommer den där, det är jag ganska säker på faktiskt. Är Femman ändå så pass gammalt nu att det behöver en remake? Det slog mig att det är typ 18 år gammalt så kanske. det är fan helt sjukt att det är så gammalt. Men, men jag är inte intresserad av en remake på Femman faktiskt. Nej, det är väl inte jag heller. Men jag tror att det är så de tänker ändå faktiskt. Femman var ju, det enda som var bra med Femman var ju att det gick och köra Co-op. Det var mm. svinkul att köra Co-op. Mm. Det, det är inte ett bra Resident Evil. Det, det är inte Nej. Resident Evil överhuvudtaget. Har ni, har ni båda kört det förresten? Det antar att ni har. Mm. Ja ja. För det, det bästa med man som jag kommer ihåg är när du kör som Chris och ska boxa stenen mm. för, att, för att stoppa mm. den. Mm. Det var liksom det jag kom ihåg som var kul. Yes. Resten var bara... Det är just det, för man blir, man blir jagad av en muterad Wesker och så Aha. är stenen i vägen och då boxar man stenen för att kunna springa iväg. Det är ju det är en jätterolig sån är det i jo det är i åttan tror jag som den någon karaktär jag tror man spelar som Chris vid något tillfälle eller om den karaktären som nämner Chris och kallar honom för boulder punching så han var bitchen och sånt där. Jag tycker att det är en kul <laughs> liten nod till just ja. den scenen i femman. Ja, verkligen. <laughs> uh, alltså jag tror ju uh, när det var nytt uh, då hade jag mer eller mindre, alltså på egen hand bara spelat fyran. Så för mig var ju Resident Evil väldigt mycket action. Så femman som kanske är ännu mer action än fyran i miljöer och allt sånt där. Jag tyckte ju att det var kanon då på den tiden. Jag tror nästan att jag hade tyckt att det var lite sämre idag. Jag tyckte femman var jättekul när det kom. Jag var ju superhypad när jag såg jag tror det typ 2007 så hade de släppt en video på att det här är på gång. Och kommer släppas till Xbox 360 var det väl då. Mm. Och jag vet att jag, oh, jag, var, jag, var, jag var så peppad. Sen kom det där, typ Mars eller något sånt där 2008. Ja. Eh, och eh, jag spelade ändå ganska mycket. Körde det på PS3 också. Eh, med en gemensam bekant till oss, eh, online co op Och eh, det var mycket roligare upp op Eftersom AI på Cheva är ju totalt jävla värdelös. Ja, mm. ju. Men som Resident Evil-spel så kändes det alldeles för linjärt och stundtals inte så kul. Mm. Det blir ju mer som, de här, som vissa moderna FPS. Du kommer till ett område, du kan ta dig vidare när du har dödat alla fiender och så bara öser du på med fiender och ska man döda alla dem. Och sen när det är klart så plockar du upp lite items, någon key-item går vidare till nästa ställe. Det blir låst och det kommer en massa fiender. Det, det kändes inte riktigt som ett Resident Evil-spel då. Det, ja. Men det var mer ett actionspel fast med Resident Evil kontroll och det var ju inte jättebra. Sexan är ju lite värre med den nästan. Ja, absolut. Yes. Det, nog om Resident Evil. Det känns som att vi kommer återkomma till det här framöver igen. Ja. Så om inte du har något att säga, Niklas något vidare mer. Nej, jag, eller, jag tänkte på det. Jag, eller Remil, för den delen. Nej. Äh, med, med Resident Evil 4, med remaken. Äh, den kommer ju 2023, tror jag. Den är relativt ny. Mm. Äh, men, men jag. Ja, jag var också väldigt förvånad över att Fyran fick en remake istället för något annat. Med tanke på att Fyran finns, det finns åtminstone en till tre versioner av, av Resident Evil 4 till nästan varje konsol vid mm. det här laget. Mm. PC har ju åtminstone två, för de är originalet och HD. Och, och sen finns det också en hd remaster på, på remastern, så ja. <laughs> ah, okay. Plus att originalspelet är också bara väldigt bra. Ja. Det, jag, jag spelade till Gamecube eh, när det kom ut. Fick inte tag på, jag vet inte om ni känner till handkontroller. man kunde köpa till Gamecube specifikt. Jo, men du Ja, en motorsåga. <laughs> ja, just det, just Oj, det. ball men, men den var, jag, jag, jag minns inte om jag inte hade råd något, men det var det spelar igenom, alltså verkligen sträckspela. Alltså, men jag, jag håller med i de tankarna. Alltså, jag, jag tycker väl inte att remaken behövdes. Särskilt när eh, HD-versionerna och original Resident Evil 4 är så pass bra. Jag tycker det håller även idag. Du mm, körde igenom det på GameCube förra året. Alltså, det är fortfarande ett bra spel. Jag tycker fortfarande att det är jävligt snyggt och stämningsfullt. Så att, nej, den remakeen var onödig. Men jag tycker väldigt mycket om den. Ja. Mm. Jag, jag, jag ska ta tag i den. För jag, det är ett av mina favorit Resident Evil-spel. Så jag, jag ska ta tag i det. Jag, jag vill det tycker köra jag det är ju rätt i. Det. Ja. det är ju typ det bästa i serien nästan. Mm. Ja, sen ska jag väl säga så här som jag ville få påpekat också pratar jag lite till ändå då. Uh, När jag hade kört det här uh, som det låter lite det behöver inte bara vara negativt men alltså, det känns som att de har tagit med uh, låter vissa saker vara kvar som gör att det känns lite lite gammalt tycker jag. Jag tycker ju emellan att kommer kommer ihåg när jag körde Resident Evil 3 remake då fanns det ju en sån evade-knapp. Mm. Det saknar jag ju ibland här. Får jag ändå säga. Att jag tyck tyckte liksom så här att ja, men den här kan jag blocka med kniven. Men det är bestämt exakt vilka attacker jag kan göra det med. Jag tänker, när de slår så här, varför kan jag inte göra det då? Förstår du? Det är vissa sådana saker. Men, men evade-grejen någon... är dock en feature som är typiskt Resident Evil 3. Den är med i originalet också. Ja, okej. Okay. Ja, men jag har tänkt att det saknar jag även i tvåan till exempel remaken där, att jag kände ibland fan, hade man inte kunnat skynda sig förbi lite här, men det hör spelet till också att det ska vara så så jag vill inte klaga på det för mycket men någonting som jag har känt nu när jag har kört så mycket Resident Evil här är att jag har också insett hur fantastiskt bra Resident Evil 8 är, mm. som liksom hur de tog in det i första person, visserligen med sjuan innan, men alltså lyfte in det lite mer action, det är ett fantastiskt bra spel också. Kanske känns ännu bättre nu när jag tänker tillbaka på det, när jag har kört några fler. För det var lite jobbigt där de faktiskt har implementerat remaken i tvåan, det är de här defensmekanismerna från remaken av ettan, när du kan köra en kniv i en zombie när den attackerar dig, eller mm. trycka upp en granat i käften på den. <laughs> ja, precis. Och det, det var de, de, de är, välkommet. Mm. De har ändå gjort någonting men jag, någon... Ja, det är sånt som inte jag hade så bra koll på helt enkelt. Nej men ja, bra att du säger det mina jag <laughs> Det kan man ju det är inte säkert att man har det om man inte har spelat dem på länge. Jag spelar ju dem typ en gång om året så jag menar. <laughs> <laughs> ja, du ser. Jag Nä. gillar comfort gaming. Mm. En, en, en sista Resident Evil fråga. Yes. Um, har ni kört? Nej. Survivors. <laughs> Resident Evil Survivors. Nej jag har faktiskt inte. Jag Eller har... det heter inte Survivors, det heter Outbreak menar jag. Inte okay. Survivors, det här det är rätt dåliga som kom ut för, för inte så länge sedan men Resident Evil Outbreak kom ut till PlayStation 2 uh, och var online. Online-only. Uh, ja, jag vet, vi vet vilket det är. men jag har, jag, jag, jag har kört Survivor på PS1 men inte Outbreak. Så det är också dåligt alltså. För, för Resident Evil alltså, Resident Evil Outbreak um, det, det var en av få online-spel som, alltså för PS2, han hade ju sin online-adapter, så var det några spel som funkar riktigt bra online. de Monster Hunter, eh, Stockholm, eh, och sen så kom det här ut. Och jag har kört det här två, tre gånger. Skitsvårt. Um, och väldigt så här glitchigt. Uh, men det var ett traditionellt Resident Evil-spel med den låsta kameran, tankkontrollerna, och så sprang man igenom och så ja fanns det, Man körde banor och så var man tvungen att samarbeta och så vidare. Och typ, mm. när, när man samarbetar så var det asbra. Då var det okay. riktigt kul. Och den här paniken som uppstår när det kommer en zombie och du har inget vapen. Den... coop är rätt häftig. När, man, när alla så här, vänder sig så här, långsamt och snurrar runt för att man har så tvärpanik över att det kommer en zombie. Alla tre ja, jag man, man fyra så man vänder sig allihopa och bara springer iväg. Det var ganska kul, men mm. äh, jag, jag, det, jag, jag känner ingen som har spelat det här. Det är jag och min bror som har kört det här. Ja, nej, det har vi faktiskt inte gjort. Äh, men det finns fanservers, så det går att testa det. Mm. Äh, men, men jag vet inte hur legitima de är just okay. idag, för serverna lades ner eh, för länge sedan. Okay. Men. Det är många ja. sådana spel som har sådana fanservar. Jag tror Fantasy Star Online till Gamecube har också någon sån här fanserver. Mm. Det är flera, tror jag, Dreamcast-spel som också är, lever liksom gott och liksom för att fans tar tag i det. Jag tycker det är en jävligt fin grej. Så. Mm kan ju säkert finnas till Resident Evil Outbreak också. Jag visste dock inte att det var online, ska sägas. Nej, det gjorde inte jag heller. Inte online-only i alla fall, om man Nej. säger så. Jag vet inte, jag kan ha fel. Jag kan ha fel äh, att det var online-only. Ähm, men äh, det var online. Alltså jag spelade mm, no. online, jag jag online det gick <laughs> online. Ähm, äh, men jag är faktiskt osäker på om det var online-only. Mm. det borde ju finna, funnits AI vad gör du om du inte har några vänner <laughs> tänkte jag säga um, eller, eller internet spela singleplayer du har gjort hela mitt liv jo jo men, men, men i ett spel som är tänkt för online <laughs> ja. ja. ja, men men vad säger ni dagens ämne ja vi kör ja. Mm. Um, fan det här har jag ju slagit Nej, är ju en genre som verkligen egentligen inte är min grej. det är därför Niklas som är. Med. <laughs> ja, exakt. Och jag ska bara börja säga så här, jag hade en idé om att jag såg att Mortal Kombat 1, alltså det senaste i serien. Mm. Nu fanns på Game Pass och jag tänkte, ja men nu testar jag det ser ändå rätt fett ut. Det är kul att göra lite fatalities. Och så fick jag sån här fråga, vill du ändå spela igenom tutorialen? Jag bara, Ja, det är nog bäst att jag gör det. Och vet, det tog aldrig, aldrig slut. Och jag slog mig så här... Ja, och så, för att göra det här, då ska du hålla den knappen intryck samtidigt. Och så är det ett framåt, ett bakåt, bara för att göra det. Här och, det här. och så här, fan, Jag kommer aldrig klara av att sätta mig in i det här. Så jag körde en match av avinstallerade Men var inte det från och med ett um, de gjorde väl en reboot av Mortal Kombat... Och det här är den. Mm, det Okej, här ja, är. Är den. Mm, jag får jag, jag med, var det till PS4 eller var det till PS3? Alltså de generationerna som det kom? Jaha, Nej, men jag tror att de, det som heter Mortal Kombat 9, det är ju en nu, nu börjar vi om, liksom. Och de är väl ändå till eh, PS4 och framåt, va? Jag får jag med att jag, jag. något om och att det var ett jävligt intrikat system. Alltså mm. system Som alltså, oj jävla. Det var kul som fan. Det var inte det här. Det är ju minnas exakt samma sak. Det var därför jag tänkte att det här kanske ändå kommer att vara görbart för mig. Men icke, så icke. Ja, det är ännu det mer jag... komplicerat. Jag kände att det här kommer jag aldrig att orka. Jag trodde att det skulle vara mycket lättare att. Ta upp och testa lite. Än vad det sig mm. att det var. Tyvärr alltså. Um, ja. Det är en genre som. Jag önskar på sätt och vis skulle kunna vara lite enklare. Och bara plocka upp lite snabbt. Mot vad, mot vad det är för mig alltså. Sen. Kan, kan jag personligen känna att Moral Combat är kanske inte det första man plockar upp om man vill spela fighting -spel. Nej. Alltså, Men jag tänker of. att de, de här nya i alla fall, de har ju sett så jävla coola ut. Det är därför mm. jag tycker det är ju snyggt med de här effekterna när man liksom sparkar, krossar käken på folk ja. och så vidare. Och så kan man avsluta med en riktigt snygg till sen. Man kan så jag... spela sånt typ Robocop och Terminator va? Ja, oh, och Rambo och, och så, massor av sådana karaktärer. Ja, och det, alltså, det, där har de ju löst jävligt coolt tycker jag på något sätt. Så det var lite synd att det kändes så. Men det, det må så vara då, känner jag. Jag tänker att det skulle dröja så länge innan den serien fick en riktig upprättelse. För med handen på hjärtat, Moral Kombat var väl egentligen aldrig känt för att vara ett bra spel. Jag tyckte väldigt mycket om tvåan på Super Nintendo. Mm. Men, men alltså fightingmässigt så är det ju jävligt märkligt. Mm. Det, det levde ju på att det var så fruktansvärt våldsamt. Det var ju det som var hela poängen. Ja, mm. ja visst. Men just de senare Mortal Kombat-systemen också. De kör ju med... För, för det, det är helt klart ett av de svårare fightingspelen att bara plocka upp och, och spela. För de kör med ett slags, man kan se det som att du, du, du slår in en kombination i förhand. Alltså mm. de kallar det för typ, eller jag, jag tror att folk kallar det för sig dial, dial number kombo Då trycker okay. du liksom ett, två, tre och du kan trycka det långt mycket snabbare än, än vad attackerna kommer ut, så du, om du trycker ett, två, tre då kommer de attackerna ut, men det, det sker efter att du har tryckt på knapparna. och Under tiden som du, du trycker 1-2-3 så kan du knappa in nästa steg i serien. så Du kan trycka 1-2-3, höger 1-2-3, höger 1-2-3, upp 1-2-3. Så kan man slå in en serie av attacker. då um, och det, det tar väldigt lång tid att vänja sig om du har kört vilket annat fighting-spel som helst. Um, Eh, och sen så, jag personligen är inte ett jättefan av det. De har haft det här stridssystemet sen eh, Netherrealm gjorde ju ett annat fightingspel som heter DC versus. Eh, nej, vad hette det? Ja, eh, jag vet inte du Injustice! Menar... Injustice ja, heter det. Eh, exactly. Och i samma... Det, det är därifrån till och med. Mm. Eh, men så jag, ja, nej, det, du, du, du kunde inte ha valt ett sämre spel att <laughs> börja med. Dock så ska... det är skitsnyggt. Jag tycker ja, det, det är så jäkla häftigt spel. Men när du så jag nämner jag Niklas, det, är. fick det mig osäkt att tänka på Killer instinct spelen Var inte rätt liknande kombosystem i det? Helt obegripligt också. Det har jag kört. Alltså jag, jag, jag tävlade, gjorde jag inte alls det. Jag, jag körde ranked med, med några kompisar och uh, spelade mycket med, med varandra. Och det är så svårt. Det är så svårt att göra sig combo breakers. Mm. Det är ju stensax-påse och mm. när, man, när, när, när remaken på Killering Inc kom ut så, så, kollade, och så kollade jag, jag följde ju scenen och kollade på när folk spelar och sånt och det var så combo-breakers hela tiden och de är så jäkla duktiga på att läsa av varandra, um, för, för då en combo-breaker i det här spelet sker ju genom att du typ trycker på en parry-knapp kan man säga, men det ska vara åt rätt håll rätt timing och de är så otroligt duktiga på att bara sätta det här och så, så skriker de verkligen med combo breaker rätt ut. Så, för jag, jag kanske lyckades med det tre gånger på tio matcher och så blir man bara sprängd resten av tiden för att du måste göra en combo breaker annars så dör du. Um, Men Killer Instinct också... Uh, det, jag, jag skulle säga att Killer Instinct, um, Mortal Kombat och Injustice hämtar nog definitivt inspiration från... Killer Instinct oh, i okay. det här systemet. Mm. Jag fattar. Killer Instinct är en sån spelserie som jag har kört förvånansvärt lite. Jag vet, första gången jag någonsin spelade ett Killer Instinct-spel det var på Game Boy. Och så tyckte jag att det var så jävla tufft att man kunde spela som en robot. Fallgård var ju ascool, tyckte jag. Eh, sen, sen tyckte jag om Ninjan också för det, var, det är ju Killer Instinct-spelens eh, Ryu och ken Mer eller mindre. Mm. Mm. Eh, sen tror jag inte testas så mycket av de andra karaktärerna när jag tyckte de var coola men jag blev aldrig särskilt bra på det testade det någon gång på Super Nintendo i vuxen ålder, jag, jag köpte det för inte så länge sedan, en sån här svart kassett men jag har aldrig varit stort fan av det, sen körde jag en del Killer Instinct Gold på eh, Nintendo 64 och tyckte mm. att det var jävligt balt. tills jag såg en polare spela han körde som Glacius. Och han var helt överjävlig. Han, eh, sen, det, det, det, det är en viss grej att köra mot AI i sådana där spel för det är så jävla mycket datafusk på 90-talsfightingsspel. Mm -hmm. eh, men så var han Glacius och så eh, satt vi inne på hans rum. Han, det det så ut som att han bara liksom drog på måfå på styrspaken. Men det var det inte. All, varenda detalj var helt genomtänkt och hur han bara liksom slaktade var enda karaktär på den svåraste svårighetsgraden utan yeah, att förlora verkligen. en enda match. Det är hur hur och det var ju mm. liksom så här nej det, det här är inte Street Fighter det här är någonting helt annat. Mm. Mm. Men det, det jag tycker är så roligt med My fighting spel. Um, det finns ju inte så många fighting spel som är bra. Men det finns så jäkla många fightingspel. Mm. Jag, jag lyssnade på, jag, jag lyssnade på eh, några avsnitt från podden för då, eh, bara för att det, det var kul. Och jag ville lyssna lite på hur, hur ett, ett ordinarie avsnitt var. Och då var det ett avsnitt där ni pratade om Pit Fighter. Eh, jag hade precis skaffat det eh, Och jag blandar först ihop det här för ni pratar om att Åh, det är så bra det är, wow, det är så bra spel och jag var men vad är det de säger för jag tror att ni pratar om clayfighter till Super Nintendo Aha, som är okay. skitdåligt ja, det är det. så uruselt spel och jag var vad är det ni säger och ni bara oh, wow Pit Fighter 10 av 10 spel, gud vad bra det var wow Innan Mortal Kombat kom ut och sa jag bara, vad fan är det Vi säger? <laughs> um, men, men för det, det, det finns så många spel i fightingspel, alltså fighting-genren som bara är så jäkla dåligt. Och varenda spel, eller varenda serie har sitt fightingspel på mm. ett eller annat sätt. Så mm. vi har Clayfighter som också är typ en av världens dyraste spel, en specifik version av Clayfighter. Uh, som är halvglitchad det, det, det är någonting med 64 va? det tredje spelet i serien som är superdyrt jag är inte helt säker på varför säkert för att det var så urusligt så att de gjorde inte så många spel Men mm. Turtles har ett fighting-spel Dogshit, mm. de har gjort flera sådana och de är asdåliga ähm, äh, åh, jag Nickelodeon har ett fighting-spel urusligt <laughs> Nickelodeon? Um, ja det är som Super Smash eh, Aha, oh ja, okay. och uh, uruselt um, Du har alla möjliga Dragon Ball-spel Sen finns det ett bra Dragon Ball-spel som är, är fighting-spel som är bra oh, Herregud um, vad många Dragon Ball-spel det finns och uh, fanns eh, innan de blev bra Jag tyckte ändå att eh, Dragon Ball-fighting-spelen blev bra med första Budokai mm, det, det, fick, det är sant Det fick jag julklapp vet jag, till Gamecube och körde skiten nu det men sen men. har jag ju kört dem till Super Nintendo och jag tyckte om att spela dem bara för att det var Dragon Ball men själva fight-systemet med här med ki laddningen och hur alltså, sen är det en knapp där du kan skjuta liksom sådana här små energibollar men hur man får till den mm. kan man ha eller någonting helt obegripligt, fatta ingenting Nej, mm. ja. Och ett av de absolut sämsta fightingspelen till Playstation 1 är ett Dragon Ball-spel. Och det är Final Där... Bout, det va? Ja, när de, mm. när de ser sig halvmånad ut. och ja. Men sen också bara de här obegripliga fightingspelen. Um, du har... Känner ni till ett spel som heter Balls 3D? Mm. Ja, det är till seger då, va? Ba, ba, det var bara kulor. Alltså, om du har sett såna här... Uh, uh, Jo, om du tänker, vet sådana sån där staty som du använder för att måla anatomi. Så, så, ja. Det är som en liten sån här trädgubbe som du kan typ eh, röra på och göra olika figurer med. Och, mm. såhär, ställningar. Tänk det en sån. Fast ja. det är bara kulor. Alltså, alla, länka, alla, alla kroppsdelar är bara kulor som hänger ihop. Och så mm. är det ett fightingspel Så står de mot varandra. Mm. Uh. Det låter ju onekligen extremt speciellt. Det, får jo, men det har jag säga. fan spelat på Mega Det är riktigt jävla uselt. Det är bara snyggt. I den sidor Uh, och så får man ju inte glömma det absolut värsta fightingspel som har kommit ut, också en av världens sämsta spel. Mm. Men det är ju Chakrafu. Är ju bland de absolut mm. sämsta spelen som finns i världen. Chakrafu, det är ju han, Shaquille och Nil gjorde ett fightingspel lite mm. eh, på 90-talet eller sån sådär. Och det är ju ökänt för att vara uruselt. Um, jag har du... inte kört det. Då, då kan jag nog ändå säga att Pit Fighter till Super Nintendo är ändå sämre. <laughs> för, det, för det kanske inte framgick. För jag, jag tror att du lyssnade på det avsnittet när vi hade varit på Retroland för att köpte jag Pit oh, Fighter, eh, till Super Nintendo. Bara för att ha det. Men själva spelet. Eh, jag har inte kört arkadversionen. Eh, för, för det här var ju... <skratt> grejer med det, vad, vad som var spännande med Pit Fighter för att det kom för Mortal Kombat är ju för att de har riktiga skådespelare som de har digitaliserat men Super Nintendo versionen är så jävla dålig mm. men sättet man slåss på det är ju mer likt de här beat'em up-spelen typ Final Fight och Double Dragon, bara att det är så otroligt jävla dåligt hitboxarna på det är obefintliga det är så jävla ruttet Mm, okej. Okay. Så Shaq-Fu ja, är också... bättre? Men för... Va... Ja, men, och just fightingspel som har... Som är dåliga är också såhär, Det är ju sånt du kommer ihåg. Det är såhär, det, det urusla spel, verkligen. Mm. Och så finns det, såklart, väldigt bra spel. Äh, och som, som är verkligen nyskapande. Jag vet inte hur mycket ni om, om, om, som ni har reflekterat över Smash-spelen mm. Super Smash-spelen så det första Super Smash 64 asbra men det var inget särskilt som var det var ju bra för sitt för vad det var det var ju ett av de första sådana spelen och de la ju till massa karaktärer som jag personligen inte kände till som typ Captain Falco och så vidare jag, jag visste ju vad F-Zero var men inte vem själva Captain Falcon var. Äh Falcon. Um, samma sak med, med Fox och, och Falco, de som sen kom ut i Melee. Um, men när de började göra de här stora collabsen, där mm. tycker jag satte spår. Jag, jag, tror att, jag tror att de har satt igång någonting för um, om man tittar på fighting idag så så är det väldigt mycket collabs och bara märkliga collabs också. Mm. Um, King of Fighters, eh, det senaste King of Fighters, inte eh, Garou, det, det är annat, en annan serie, men det är också King Marco of Fighters. Wolves. det senaste, ja, eh, uppföljaren till Marco of the Wolves, men mm. det senaste King of Fighters har ju Ronaldo som spelar, spelbar karaktär. Shaq fou ja. eller? Ja, och Ronaldo är en bra karaktär i det här spelet. Men det, den, att det sker skulle jag vilja påstå. Visst, man kan, man kan prata på att det är för att SNK blev uppköpt av Saudi och så vidare, men, men Som allt annat. Ja, uh, men de här collaborationsen som, som har skett. Om inte Super Smash hade börjat med det, särskilt där till uh, Switch med, mm. med Snake och dem, när, när Snake började bli en karaktär och Han var med uh, i Brawl också, för övrigt. Ja, uh, och uh, när Uh, men om vi tar det senaste vad heter det? Super Smash Bros. Ultimate tror jag. Mm. Det heter jag. Där finns det hur många karaktärer som helst. Ryu med uh, Sora är med från Kingdom Hearts. Varför Oj. är han med i Smash? Kan man ju sätta uh, uh, Joker från Persona 5 är med. Um, Bayonetta Cloud. Det är så många karaktärer och det här blev ju så stort. Alltså man, man såg ju fram emot. Jag kommer ihåg när, de, när um, man, de gjorde reklam för. Det skulle komma ut en trailer för senaste karaktären i Smash. Och det var ett så här, internetfenomen. Liksom. Man samlades för att se nästa release på en ny karaktär till Smash. och Så fick man gissa vem det skulle vara. Och så var det ingen som kunde gissa att det var Sora och så vidare. Uh. Men För att komma till så, den typen av collab tror jag Smash... I, de var i förkant med det och det har satt i spår um, och för det är väldigt mycket kol kollaps i, i de nyare spelen också, i Street Fighter 6 så är Terry med uh, från SMK um, och likaså Tekken 6 har Akuma med bland annat mm. Mm. Um, och det tror jag är på grund av just det, tecken är för övrigt med i Smash också uh, um, Heihatsh Nej, det är den andra showmen. någon är det Kazuya av... Ja, Jin... ah, Kazuya är det tror jag. Någon av de eh, Heihachi-barnen där det. Men det, det tycker jag har ballat ur lite med Super Smash Brothers för mm. e, när, när Brawl kom då skulle ju Snake vara med e, och lite sådana grejer. Men jag tänkte alltid i alla fall då och även till viss del också på Switch-versionen är Ryu kan vara med att ja, men det är ändå karaktärer man förknippar med Nintendo-konsolen. Alltså... Mm. För mig som inte är uppvuxen i Japan och visste inte att Metal Gear var ett MSX-spel så kändes ju Snake som, ja men hans äventyr började ju faktiskt på Nintendo 8-bit. Klart som fan att han ska vara med. Eller ja men Ryu och Ken. Ja, det var ju Super Nintendo-versionen som var den bästa där när första konsolversionerna kom ut i Street Fighter 2. Ja. Det känns naturligt, men... <clears throat> När jag såg att Cloud och Sephiroth skulle vara med, då kände jag att nej, det där är Playstation-karaktärer. Ska man ha med Final Fantasy-karaktärer? Då känns det ju Cecil mer logisk, eller typ Locke eller Edgar. Alltså från Final Fantasy 3 eller 6. För att det är Nintendo-karaktärer. Sora, jag vet inte. Jag har... nu var det, Jag har inte kört så mycket Kingdom Hearts. Jag har kört första och älskade det. Och sen mm. följde bort lite grann när det kom typ 10 miljoner jävla spin-offs. Jag visste inte vilket ordning skulle spela dem. Men det känns inte som en Nintendo-karaktär eller en karaktär du har spelat på en Nintendo-konsol. Och då känns mm, det visst. bara malplacerat att ha med den karaktären i ett Super Smash Brothers. Mm. Ja, jag hör vad du säger. Ja, men, ja jag tycker det för det jag håller verkligen med, jag, det stör mig jättemycket faktiskt, mer än vad jag egentligen har tänkt, tror jag, ähm, med, med att Cloud med. Cloud och Sephiroth och Sora, äh, för de har ingen koppling till, till Nintendo. Samma sak med äh, Steve med. alltså Minecraft. Va? K ja, han, han är en karaktär. Varför, varför är han? Oh, ja, <laughs> Och sen är han också, han är visserligen alltså typ bland de sämsta karaktärerna i spelet, men han kan också vara skitjobbig. Um, men uh, det är så mycket sånt, så det, ja, ja, jag skulle också vilja påstå att det har definitivt ballat ur, som till exempel då i King of Fighters, istället för att lägga till en karaktär som man vill ha med, så lägger man till Ronaldo. Um, man la till en svensk DJ. Som jag aldrig hört talas om. Abitchi. Han, han, han, han är så jävla beskyr. <laughs> Vem är det liksom? Vad är det nya ny artister? Nej, men, nej, men det är någon DJ, en jättekänd DJ från Sverige som de har lagt till skitsamma. Det har definitivt pallat ur. Oh, tack, det låter så. Men men, men med fightingspel, jag vet inte. Jag kan tycka, alltså. Det, att fightingspel är också bland de roligaste spelen. Eh, om man, det, är kul, det, är, det är kul att vara duktig i det. Ja, det påstå. kan jag verkligen förstå att det blir. I och med mm. att det är mer komplexa system än vad man först kan tro. Det mm. fattar jag verkligen att det blir så. Men, men sen är det också kul att vara bara ultra trash i ett fightingspel Tillsammans med en kompis som är lika shit. Mm. Så spelar man typ jag, jag, pratade, jag har ju sagt det här förut med, med tecken Men att typ spela tecken Tillsammans med någon Jag kan inte tecken överhuvudtaget Jag, jag har köpt eh, sjuan och Skulle lära mig att spela spelare eh, Aldrig eh, jag, jag gav upp direkt med, med För det första blir man bara sprängd eh, med Någon gud som har spelat i 8000 timmar <laughs> Och sen är det, det Det som är tecken för mig Är ju Det här roliga med att du man tar en varsin karaktär, båda två är lika usla och så bara märsar man Kryss och cirkel eller triangel och cirkel R1, R2 och så bara händer det massa grejer och allting var så jäkla balt. Det tycker jag också är så otroligt kul med fightingspel. Det här med att man bara Trycker på en massa knappar, det händer massa coola grejer och Man vet att så här, om en jag vann av ren tur eller jag förlorar för att den andra hade mer tur, tyckte på rätt knapp. liksom Men man visste ju aldrig vad man gjorde. Det, den typen av match tycker jag är väldigt kul. Det är en känsla och ett minne som jag har. Håller ganska varmt eh, just mm. den, den typen av match och tecken tre med, med de här volleybollmatcherna. Eh, mm, och, och, och så kunde man spela med, med Gon och han bara fes och sköt eld och så. Det, var, det, var, det är sådana saker som, är, som jag håller ganska varmt eh, håller, alltså det, det ligger mig nära Men tecken Men, ja. har jag kört mycket Det vet jag Allra första gången jag körde tecken var på Demo 1-skivan Då tecken 2 var Jag tror fan Det var rätt nytt då så kunde du välja antingen Jun eller Lei För det var de två nya karaktärerna. De var inte med i ettan. Och så körde man ju skiten nu det. En polare till mig kunde ju vara enda kombo med Jun. Det var helt omöjligt att slå honom. <skratt> När körde med Jun. <skratt> Tills jag lärde mig att spela med Kazuya. Och nu får vi tänka det är 90-tal. Skulle jag spela med Kazuya idag så är jag tvärkörd. Mm. Men det första teckenspelet som jag körde hela första, det var det första som fanns. Alltså det fanns bara två teckenspel då. Eh, och så lånade jag även polare och låste upp allt som gick. Eh, och då var det också sån här laddskärm där du körde Gallaga tror jag. Eller något, något av de här gamla Namco-arkadspelen som laddningsskärm. Och jag vet att när jag såg det första gången kan 11 eller någonting och bara shit vi har kommit så långt nu att eh, laddningsskärmarna är egna <laughs> spel oh. det har ju oh, inte blivit är. så något mer som dess <laughs> vilket, vilket jag tycker är jävligt sorgligt men mm. de här in interaktiva laddningsskärmarna, Symfone Night hade ju också någon där du kunde röra på loading texten och hålla in någon knapp på styrkorset det är ju att jaha förlåt Nej, jag ska, vara, jag ska ja. försöka vara kort. Ja Men om man kunde döda alla aliens i Gallaga på laddningsskärmen, då låste du upp Devil Kazuya. Och vi vet att jag var väldigt stolt över när jag lyckades med den gången mm. och att han såg så jävla otäck ut. Mm. Det är något som jag kommer att tänka på nu med just tecken som man nämnt lite. det var, Jag tror att det var Tag Tournament som var då som vi på där hade de playstation där som vi körde det där mycket på så fanns det även en kille i skolan som, äh, äh, äh, låt oss kalla honom för Kevin, äh, var på gymnasiet och han var liksom så här att äh, helt plötsligt så bytte han musiksmak, han bytte klädstil för att sticka ut väldigt, väldigt mycket. Och så satt vi i rasthallen en dag och så ser vi att Kevin kommer in i dörrarna och då har han här, exakt samma frisyr som Paul i tecken alltså håret bara rätt upp och då vet jag att eh, Viktor sa nej men nu har det här ballat ur va nu har det gått för långt vilken gud ja, jo, han, han var ju cool men, ändå men visst fanns det alltid någon sån där man på högstadiet specifikt som ja. hade en ny stil för varje termin typ ja, ja exakt och de som inte skaffade då de fick panik på gymnasiet och gick all in så att säga. Vi hade någon snubbe på min högstadie i skolan som var i, han var god med såna här skinnkappa och grejer. Eh, och sen tog, var, var det? med det medvem i Coat Mafia. Ja, ja, absolut. Matrix var ju visserligen populärt då, men jag tror inte att det var den anledningen. Så Aha, han, så, du fattar inte den referensen, ja, förlåt. Nej, jag gjorde inte det, förlåt. Nej, så hade han så här skinnkepps och sådana grejer. Alltså sådär. BDSM-satan. Och sen var det ett jullov. Och då hade han en kippa. Mm. Helt plötsligt. Och okay. var betydligt mer städad. Och så, vad, vad håller han på med? Sen har han väl bytt stilar. Mycket sen dess. Det är jävligt spännande karaktär. Han kunde ju typ hur många språk flytande som helst också. Vilket också var en underhållningsfaktor när han la den sidan till så att säga. Mm. Men det känns som att det fanns alltid någon på ett högstadium oavsett var någonstans i Sverige du bodde så fanns det alltid den där personen som gick kanske någon klass över en som bytte stil då och då. Ja. Från B B BDSM satanist till liksom <laughs> ortodox jude liksom, på, på ett lov. Men, vart växte ni upp? För, alltså, min skola var väldigt. Alltså, där, där var väl i och för sig ett annat problem. Att jag var den enda som var unik, om man ska. Alltså, jag var ensam turk på min skola och det har väl sina problem där. med. men, men alla var väldigt. Det var ingen så stack ut på det här sättet. Eh, riktigt. Um, men, ja, det låter som att ni hade det mer spännande vi hade ju mer spännande karaktärer eller man ska säga, i er omgivning än vad jag hade. Alltså så och är ganska smockat med sina karaktärer trots sin lite frireligiösa och fotbollstokiga yta så att säga. Mm. Men vilka fightingspel har ni spelat? För jag har ju spelat jättemånga men mm. och jag har ju spelat många klassiker men om man tänker klassiker har ni kört ja, men typ Tecken har ni ju spelat på något sätt. Och mm. Street Fighter känns det som att ni har spelat. Ja. Men har ni, utöver de två, har ni spelat till exempel... Jag tror det, någon av er pratade på Soul Calibur uh, för ett tag sedan. Uh, om det var förra gången. Men, det men har jag. båda spelat där till exempel? Ja, det har jag gjort. Ja, jag har kört första ganska mycket på Dreamcast. Och mm. sen... Har jag tvåan på Gamecube som jag kört en del bara för att linka med? Mm. Alltså jag tyckte de var väldigt bra spel. Um, Soulcal, ja. jag tror det är fyran eller femman så kunde du bygga din egen karaktär. Okay. Uh, och det det var väldigt nyskapande uh, för sin tid om om, om man kollar uh, jag, jag skulle rekommendera folk att googla uh, Soul Calibur Character Creation examples för folk gör så otroligt alltså genuint äh, välgjorda karaktärer som ser ut som andra karaktärer om man ska säga, alltså de återskapar äh, olika äh, seriekaraktärer och så vidare, filmkaraktärer etc. Men Soul Calibur-spelen var överlag ganska bra, det var också första gången tror jag som jag stötte på äh, jag vet inte vad man ska säga, jag skulle nog vilja påstå att det första gången jag stötte på BDSM på något vänster. Kommer ni ihåg, jag kommer inte ihåg vad karaktären heter. Är det Voldo du tänker på? Ja, är det han som är i spandex och har klor? Ja, det är det. Ja, för han hade lite så här juckiga attacker typ, vill jag minnas. Att han kunde typ säga bara jucka uppåt. Han, han la sig på backen och så bara juckade han uppåt. Um kommer jag tänka på För ett det... annat fighting -spel, men jag ska ta det sen och se om du har kört det Niklas, men fortsätt. Mm. Uh, men Soul Calibur, och det var ju också, Soul Calibur var ju så så extremt alltså väldigt uh, översexualiserade karaktärer jag Tänker på hon med piskan bland annat, som typ har bara en leotard på sig, Ivy tror jag hon heter, hon har någon slags svärd som blir till en piska typ så har hon i princip bara en, en slags baddräkt på sig uh. Vackert. Men alltså, ja, det är säkert någon som tycker det Men de har också Soulcalibur har ju också bland de coolaste karaktärerna Jag tänker på mm. han Siegfried eller Sigmund eller vad han heter Ja uh, och den andra Jag tror han heter Nightmare va Ja uh, Och asballa karaktärer Och uh, det är någon ugla som är med som heter typ Weapon Master eller sånt där som, som också var såhär vrålcool så, vrål cool. så det, det, jag hoppas det kommer ut ett nytt Soul Calibur um, det spelet i den scen jag spelat mest är faktiskt Soul, Soul Blade och det är väl det första Ja, och ja. första gången jag spelade då var jag hemma hos min farbror han hade precis köpt Playstation det här var ju liksom svinnytt då det kan ha varit 97 kanske då, var, okay, då hade det några år på nacken men då den blev mer mainstream Eh, och så vet jag att jag körde det, jag tror jag körde det som Mitsurugi för att han hade samurajsvärd och det är det mm. som finns. Eh, Helt klart. Och, och, och jag, var, jag var så imponerad över att det kom liksom fartränder när man viftar med svärdet, så här blåa, så alltså, många coola effekter. Jag tyckte det var så ja. jävla snyggt. Och eh, liksom hur min far och sa, ja ah, kom igen, det är, det är bra, finta där nu, finta. Och så tänkte jag bara, Fan, har vi kommit så långt nu i spelvärlden att inte nog att grafiken är helt i 3D och det är fartränder på svärdet utan att datorn eller AI är så avancerad att man kan finta den. För jag var ändå van med Street Fighter 2 Turbo typ. Jag, jag, när jag trycker på R-knappen så kontrar alltid datorn med en annan attack som alltid får mm. förtur. Mm. Men här, här var det så att man sa att jag kunde finta datorn och få den att tappa fattningen ja, med men det är hur min karaktär kort. rörde sig. Mm. Jag tror inte att det var så, men det kändes så just då. Mm. Um. Alltså, jag, jag har inte spelat så mycket. Det är ju Street Fighter, ja, egentligen Street Fighter-tecken, Mortal Kombat som jag har spelat i olika grad så. Men, jag kom också ihåg när min, det här Nintendo 64 tiden, som jag det är att min grann hyrde ett fightingspel Och jag satt och funderade vad fan var det här hette? Och jag letade och letade. Till slut så, så kom jag på att, jag tror att en karaktär heter Yves. Och jag började googla och det visade sig det var Dark Rift. Så det, det kan säga säga. Det spelade jag intensivt en helg. Runt 1998. <laughs> Om du förstår hur jag och fighting brukar vara. Då. Men. Jag sökte upp det här. Det finns faktiskt på Steam. Till Windows också. Det ser fruktansvärt ut. Men det kanske man inte tänkte på då. Det är också det första spelet till Nintendo 64. Som håller 60 frames per sekund. Också. Mm. Mm, uh, uh, men jag vet att det körde vi ganska mycket måste säga, två player mot varandra för uh, det var väl ändå ett sånt här fightingspel som det ofta blir uh, även nu när jag köpt uh, en sån här Street Fighter Anniversary Collection jag tänkte att det kanske man ändå ska ha på uh, Switchen, det är lite kul att köra ibland och så drar jag igång kanske Street Fighter 2 Turbo och så väljer jag Ken och så vinner jag första matchen och så blir jag alltid sån här. Mm. Here we go! Och så tar jag mig aldrig förbi mer än Max 3. <laughs> men, men Street Fighter 2 Turbo är fan notoriskt för sitt datafusk. Mm. Mm. Ja. Jag körde på Super Nintendo för ett tag sedan på den här eh, Sness Mini. Eh, och eh, jag är väl inne och Evelina körde några matcher. Eh, och sen så körde jag lite single player Och så sa jag helvetet var datorn fuskar och jag blir bara, nej så säger du bara att du förlorar för att du förlorar men, men att jag sitter liksom med nullet precis mot tv-skärmen, asnära och bara, nej för när jag trycker på R-knappen då svarar datorn med en konteringsattack och även om jag är tre frames före så är det ändå datorns attack som connectar inte min, jag är före mm. men datorns attacker får alltid prioritet och så gjorde jag massa research, och så visade det att ja, det är faktiskt så. Ja, alltså, de tidiga bottarna, måste man var ju fullt bullshit bara. Mm. Så omöjligt orättvisa. Um, och det finns ju också, det, men det är ju också sen motoriskt i, i fightingspel där AI bara är någon slags gudalik varelse som bara total äger dig. Um, och både i Street Fighter och i flera andra spel och ju sämre fighting-spelet är desto värre är Ajin också mm. ett ökänt fighting-spel som, som är också Crash är, är ett Star Wars fighting-spel kom ni ihåg vad det heter vad sa du? är det Teres Cassie? Jag, jag, jag är inte säker på vad det heter men det För är typ Playstation och det är ett finsk namn det heter Star Wars Teres -Cassi. Ja, ah, och så är det dogshit typ. Ja, eh, de det. Ah, det är också ett sånt fightingspel spel där, där det spelar ingen roll vad den gör. Alltså, du kan stå långt ifrån eh, fienden eller botten och så trycker på en knapp och så kommer du att bli träffad, eh, mm. på något sätt. Um, och, och det är så mycket sådana... Det, ja, det är så mycket sådana fighting -spel som är trasiga. Ju sämre fighting-spel, desto trasigare. AI. men jag kan också tycka att det, det är ju en del av skärmen typ mm. det, alltså, det, det, det är ju ett sätt, liksom, för man måste alltid som när man kör Street Fighter mot en AI, att okej, okay, den kommer alltid regera på den knappen och på den knappen men prova den knappen då. Nej, då då man får hitta sådana här loopholes nästan, att okej, okay, han kommer inte regera med tryck på blå på Super Nintendo okej, okay, då mm. använder jag den okej, okay, nu kommer han att kontra varje gång han trycker på blå då får hitta en ny knapp som han inte kan kontra Ja. Eller så får man hitta ett annat sätt att exploita, typ när man möter Bison i slutet att ja, men det är hoppa och göra stark spark bara. Mm. Så, så, så glitchar han ur, eller när man kör mot AI i Street Fighter 4 och så kör man bara Sangef och gör en double lariat ja. <laughs> Så men får det, det plakum alltså, det, det kan jag säga, någonting som jag tycker ma man kan väl säga att fighting kanske inte är den Absolut populäraste eller största genren även om andra spel har ju ofta varit, alla andra chanser har väl ofta varit populära. Men då och då så tycker jag så blir fighting typ störst från ingenstans. Mm. Och jag har ju egentligen två sådana exempel, och det kommer jag ihåg när jag, det här måste ju vara, det var ju Street Fighter 2 i alla fall. Hur det liksom var så hypat på dagis att det fanns så Jag hade inte spelat det, sett bilder i tidningar Men du, vi lekte ju Street Fighter På dagis mm. Trots att jag inte visste någonting och sa, ja, men Det finns en, han har långa ben och, och så finns det en som gör el Typ, som min Men <laughs> ja, Det var ju de som ja. var bäst Dalsim, han kunde ju stå på andra sidan skärmen Och slå folk mm. Och så hade du alltså När han ger stöten så kan ingen skada honom mm. men, men så kommer jag ihåg Så var vi i Göteborg och mamma och pappa de hade väl varit lite, så här, lite anti till just fighting av någon anledning. Men det, det var väl så helt enkelt. Inte så eh, konstigt heller. Fighting-spel, ska jag säga. Fighting-spel. <laughs> och då kom jag ihåg då var vi på en spelbutik som vi alltid besökte i båda som låg i Femmanhuset, det är i Nordstan. Åh, det tv-spelsbörsen eller vad fan de heter. Ja, det kan det mycket väl vara. Hade en, en jävla massa tjock tv-apparater. Ja, visst. Absolut. Så vid taket där med en massa mm. spel som man såg demot på. Yes, exakt. Mm. Och då kommer jag ihåg att då sa pappa peka på Street att du sa du får det om du inte spelar det hela tiden. <laughs> det är också ett jävla argument. <laughs> det var taskigt att säga så. Du får ett nytt spel men du får inte spela det hela tiden. Men liksom, Så det kändes ju, trots att man var så ung då eller så liten kan man nästan säga. Det var fighting stort där på 90-talet. Mm. Och sen upplevde jag att det inte blev det igen. För den stora publiken, för den Street Fighter 4 kom. För då fick jag också en sån här. Fan vad coolt. Åh oh, vilka minnen jag har från det. Fast, och så ju... blev det. Då, men då upplevde jag det så i alla fall. Mm. Att då var det helt sjukt stort den chansen där. En period och sen försvinner den. Och sen är det dags igen några år senare. Typ. Lite så känner jag ibland. Jag har nog upplevt att varje gång det har kommit ett nytt fighting-spel så har genren blivit stor. Mm. Dels har det alla miljoner av versioner av Street Fighter 2. Mm. Street Fighter 3 eh, flög rätt hårt under radarn, i alla fall liksom mainstream. Eh, tills någon kom på att ja, men det här med Third Strike är ju fucking tastic och så fick det en ny release på PS3. Eh, men när 3D-fighting-spelen kom, alltså, för det, det var lite samma där, när Street Fighter 2 kom så kom det ju alla möjliga typer av kopior. Eh, Fatal Fury kan man egentligen inte säga en Street Fighter-kopia för han som gjorde ettan gjorde Fatal Fury, så att det är legit. Men typ World Heroes vet att jag spelade på arkad på Pizzeria Balkan i Åmål. <laughs> <skratt> och eh, det, det, var också, det, det var en nazist som var typ det spelets eh, dalsim fast han var robot typ. Mm. Okay. <skratt> eh, och, och, så, och så fanns det någon amerikansk fotbollspelare. Det var ett väldigt spännande karaktärsgalleri i det spelet. Eh, och och det, det kom så många spännande liksom kopior på det där. Eh, sen kom ju 3D fightspelet Virtual Fighter vet att jag läste mycket om i mm. Super Power eller Super Play heter den ju sen vad shit det där verkar coolt sen kom tecken och sen var det ju också en hel jävla drös med sådana 3D fighting spel eh, en del jävligt bra Bloody Roar vet att jag körde ganska mycket hos en polare tyckte att det var jävligt coolt att man kunde förvandla sig till olika djur Soulblade Toshinden <laughs> har vi också. Riktigt jävla usult. Här, jag hjärtom. tänkte precis säga det. Uh, vad roligt att du säger Toshinden då. Urusult spel verkligen. Uh. Och, så, och så fick det massor med uppföljare. Jag vet att jag lånade Toshinden tre av en pool och tänkte, det här är ju... Det har inte hänt någonting. Ingenting. <laughs> det är riktigt uselt. Det, det, nej, det är ospelbart men coolt när första togkinnen kom. Så jag tycker ändå att varje gång det har kommit ett fightingspel som har satt någonting på kartan så har det kommit tusentals andra, tjänster som mm. som har hållit det vid liv. Eh, en del har mm. varit bra, jag menar som Bloody Roar till exempel. Det var fan as coolt. Eh, underskattade. Mm. Eh, serie Varför? kan jag tycka. Um, Tobal No One tror jag kom ett som var ganska coolt också. I 3D Fighting spel. Men att det kanske dog ut strax före Street Fighter 4 kom snarare. Men för Dead or Alive var ju hypet tag också på tal om så här 3D Fighting spel. Och sexualisering uh, av karaktärerna. Uh, en helt egen motor för bröstfysiken. typ. Ja, uh, då har man gått djupt in på. På, på en väl, väldigt specifik eh, spelargrupp där. men är väldigt bra spel um, Jag men, kunde men det, inte det, spela det på grund av de guppande, guppande brösten, jag fick sådana sensory issues bara av ser det så att bara, nej jag tänkte inte spela det, det går inte det ser alldeles för konstigt ut Ja alltså fighting-systemet och och, och och det är rätt bra men, men, men de, de tappar ju det till slut Dead or Alive mm dog väl lite när de gjorde de gjorde ju någon spin-off där. det är volleybollspelet va? De, ja, där, där någonstans så slutade jag spela eller jag släppte Dead or Live ganska hårt efter det fortsatte med Ninja Gaiden då, och ju med Wii U mm. jag bussade ju live. Jag. jag vet att min ja. bror hade tvåan när han köpte sin Playstation 2 eh, och det var ju så jävla stort när Playstation 2 kom. Det, alltså, det, den var så high-tech. Och grafiken var wow. Jag körde Devil May Cry och eh, Dead or Alive 2. Alltså helt hysteriskt. Man sa, det, här, det, det, det går inte att få det snyggare och bättre än så här. Tills jag var hemma hos sin polare och så körde vi Dead or Alive 3 till Xbox också. Magiskt. Mm. Men Ja, Dead or Alive var bra, men men det är nog, det känns som att fightingspelen det kommer ut typ ett bra i en viss genre. Så vi har Street Fighter i 2D, Tekken i 3D. Och sen så hop, ho, ha, hakar liksom alla på det här tåget och försöker kopiera. Och ibland blir det, blir det relativt bra. Ehm, Fatal Fury-spelen, särskilt Garou, Mark of the Wolves, är ju otroligt bra. Det är ändå relativt jämförbart med eh, Third Strike, för Garou har också ett parrysystem bland annat till exempel. Och det är lite tyngre vilket då var grejen med Third Strike va? mycket tyngre eh, karaktärerna. Terry Bogard, Terry Bogard är med Garou, fast han har inte kapsen på sig. Han är inte lika cool, eh, men ja han är med. Han, men han, han är mycket coolare när han är röd och har kaps mm. och skriker come on och, och gör med hela ljuden bara det um, gör han är i Garou också men han är, han, är lite mer så, han är lite mer sad i Garou och för du ser? ja det är lite tyngre mm. Park of the Walls, liksom, så han, han är lite mer sad men, uh, men har någon av er spelat på tal om ja, eller innan, innan jag frågar jag måste bara gå tillbaka till det Joel var det där Dark Rift bra? Så du spelade mycket, men det behöver ju inte betyda att det var nej, bra Alltså, så så jag ser, när jag har kollat lite klippet så ser jag, nej, nej Det var det nog inte <laughs> Men vet du, det var ju någonting på den där tiden också När man dels fick hyra ett spel Och så kanske man inte hade så sådär jättemycket Man hade inte ett Steam-bibliotek på den tiden, i alla nej, fall inte. Så är det är klart, man spelar ju arschlet av det som man väl hade då så nej, och jag har försökt att läsa på lite. Och Det känns som att det beskrivs som lite sådär. Nej. Varken eller. Liksom. Det är ingen som man minns det, och det kommer ingen uppföljare typ. Så. Det fick mig att tänka på ett fightingspel som jag körde på PlayStation. Kan ha, funnits, kan ha varit på Nintendo 64 också. Eh, där man hade jävligt konstiga karaktärer. Och så vet jag att det var en karaktär med en kul spruta. Så jag bara spammade knappen och klara spelet Biofreaks, hette det. Ja. Svinbra. Det var ganska det var kul. Det, men alltså, jag vet precis vilket spel det är. Mm. Och, så vet, och så vet jag att jag fick sensory issues igen då, när jag såg att det var en karaktär som var spetsad i bröstvårten och bara sa nej, nej. Då slutade jag spela det. Ja. Men, men det var kul. Mm. Det var kul. Kul namn på ett spel också, Biofreaks. Ja, det, det är ett bandnamn ja. ju. Ja, det, ja. Ja, det är det Tysk Thrash Metal, Biofreaks. Mm. <laughs> Men vad gillar ni? Vad, vad tycker ni om de här party fighting spelen Vi har ju Super Smash. Mm. som såklart ja, Jag tycker det är skitbra. Eh, mm. Särskilt eh, Adventure Mode och det som blev Någonting Någonting Emissary. Eh, det här stora spelmodet när man sprang runt i det är till Switch och Ultimate. Ja, på en stor karta där. Ja. Det var as-kul. As bra um, Men jag gillar också... Uh, det, jag, jag tror att det kom i huvudsak till Dreamcast, men Power Stone mm. var ju bra Också ett sånt partyfighting-spel. Um, Underskattat som fan. Det borde ha fått mm. en ny release. Jag har det till Dreamcast faktiskt original. Eh, någonstans i hyllan. Det var så men spelen tycker jag är så, för jag har ju tävlat i Smash, och det var weird, um, och det var precis lika seriöst som man som, som att tävla i vilket spel som helst. Men man märkte också att, um, det var ju, det var lite, ja, uh, människorna som jag, när jag åkte, till, jag åkte ner till Malmö för att tävla, och så kom det massa folk från, från, från Danmark, Tyskland och så var det några från Amsterdam. Ehm, och de från Nederländerna tog en väldigt specifik rutt för att kunna ta med sig en massa gräs. Jag vet inte, får jag säga det här? Ja. Ehm, ja, bra, för jag, jag, jag har inte gjort någonting. Ska jag, jag vill vara på. Det, det, det, är bara, det är bara fakta och konstaterande Det, det är ingen fara, berätta och, allt kul eh, Den här tävlingen då eh, Den första dagen Skitseriös, alltså folk bara svettades Och, och skrek över, över Smash um, Specifikt Melee var det, man mm. skulle, det, det var det man tävlade, i, för det, allt annat var trash liksom. Brawl var så här, Det var haram, det fick man inte prata om nästan mm. Men så kom vi Ach. till Ja men Det var, det var jätteillöst Det var liksom, oh nej, susch, gå härifrån Man fick gå hem nästan men så kommer då Nedländningarna med så otroligt mycket gräs. Så, och vi är, i ett, vi är i ett område i Malmö där, där väldigt polisen är inte där ofta. Så där, där bodde killen jag sov hos. Och det var så här, dag två så sitter folk och bara nörröker på. Jag har vid det här laget gått ut. Jag bara, det är ingen idé. Alltså, så är det ju för att de, de vet inte ens vilka de är. Förlorare är ju bara den sämsta människan i spelet. Mm. Så det var så fruktansvärt. Och jag sa, åh... Det var, så här, åh. Och så, nej, det var så en sån flop. Och jag hade åkt buss ner till Malmö åtta timmar eller någonting. Mm. Bara för att sen inte tävla för att de sitter och är skivänga, liksom. Mm de hade ju jättekul de, de, de, de hade säkert, det var säkert världens bästa turnering för dem um, mm. men, men, för, jag, men jag vet inte om någon vann alltså jag tyckte de korade någon som vann liksom. um, men, vad jävla var märkligt alltså, otroligt märkligt Så det, det, det, då var det ju mer en känsla av ett partispel än att nu ska vi sitta och tävla liksom mm. um, men, men det känns faktiskt på spontant som att det är melee som är det folk kör Mm. Även nu okay. ja, Vi har ju de, de som är bäst i, i spelet I mm. mili, är ju också svenskar De allra flesta Vi har Leffen som är svensk eh, Som är en douchebag eh, alltså det, det, det, är det är inget nu, nu kanske jag låter elak och Nej, vad är Jag det menar snarare? inte var vara elak eh, men, men Leffen Är känd för att vara Elak jag tror, jag tror inte att det är Han förtjänar nog inte allting och jag har träffat honom, och jag har spelat mot honom i andra spel. Men, men han är tok bra, Så det går liksom inte att kringgå att han är en fantastisk spelare. Sen är det någon annan snubbe... Super Smash Brothers är... variant av Yngve Malmsten då? Ja, men typ. Sen, vad heter... Den? Det är någon annan kille också som heter någonting, som är jättebra, som är svensk. Men de tävlar ju i Mili. Eh, mm. Specifikt i Mili. Och det är ju där folk tävlar i idag. Alltså det är ju där man känner, Där kan du ju till och med leva på. Eh, det är Mili. Men du kommer inte komma så långt på de andra tävlingarna. Men mm. Sen är också Nintendo väldigt obstinata med om det ska vara en tävling eller ej så är det extremt strikta regler och så har de bara stängt ner tävlingen faktiskt. Det, det är ganska svårt att få till en tävling med ett värdefullt pris innan Nintendo steppar in och bara nej men vi, ska, vi vill inte att ni tävlar i vårt spel för det blir konstig marknadsföring och det sätts i en kontext som de inte kan skydda. De vill väl att alla ska kunna spela det här och om det tävlas i det så blir det helt bortblåst? Mm. Ja, men något sånt där är det. Um, det är lite men... så Nintendo funkar. Alla ska kunna spela och njuta av det här. Men om det blir en liten klick som kan tävla i det, då är det inte för alla längre. Ja, okej. Okay. Mm. Alltså det, det låter rätt rimligt ändå. Särskilt om de vill tjäna pengar också. Ja, ja det är det det handlar ja. om. Mm. Men har ni något favorit spel då? Alltså mitt är ju... Street Fighter 4, specifikt mm. Ultra Street Fighter 4 och Guilty Gear, eh, som vi inte har pratat så mycket om, men, men det är ett sånt rabbit hole Guilty Gear, så det är ingen mm. idé. Det, det, uh, det, nej, det är det. så många faktiskt spel vi skulle kunna prata om eh, och jag kommer på nya hela tiden, just det där. Eh, jag tänkte på det, jag, jag nämnde det att, ja men jag tar det sen, ett spel som jag körde jävligt mycket på Playstation 1, det var ett spel som var färdigt men som aldrig släpptes men man kunde köpa det på såna, ni vet när man köpte sådana här fulspel i Thailand till Playstation 1 mm -hmm. att det såg inte ut som brända skivor för att eh, själva lässidan av cd var var inte grön som brända skivor ja. grön eller blå utan den var blank som en musik-CD vilket också är helt fel för de skulle vara svarta men då var det en polare som hade köpt Thrill Kill och det hade vi läst mycket om i olika typer av magasin. Eh, och det spelet idag förstår vi att det aldrig släpptes för att hela konceptet men det var att om det var nio karaktärer eller någonting som alla var på något sätt någon typ av seriemördare eller serievåldtäktsman. Ja, det är smakfullt. Eh, och eh, var ju typ skärsälden men, de hade, men det är en fighting-turnering där den som vinner får leva på nytt. Och alla var ju någon form av sexuella avviker, avvikare i det spelet. Och apropå det med olyckande så är det ju jättemycket BDSM i det mm. spelet och fruktansvärt våldsamt. Det man är fyra karaktärer samtidigt i en på en plan och sen, man har ingen livmätare på det sättet utan det, det, det hur mycket skada du gör, det är den mät, mätaren man får och när man har gjort tillräckligt mycket skada så är det som, jag menar som i Street Fighter en supermätare och när den är full så ska den av fyra karaktärer Springa till en de andra fyra och gör en avslutning på den. Och det var ofta så här, slå av huvudet eller något sånt där, riktigt brutalt. Och sen var man tre stycken och så slogs man den som hade gjort mest skada på superkraft igen och slår en och, tills det bara var en kvar. Oh fan. Eh, och eh, det, det var någon som hade en sån specialattack där han. Jag tror, jag tror det är karaktären som inte har några armar, som alltid rullade mellan benen på en karaktär och gör. Ett juck bakifrån på personen så den ramlar om kull och sen sparkar den i arslet. En kul sån specialattack. Det spelet har jag väldigt goda minnen av. Sen vet jag, det släpptes aldrig för att det var väldigt superkontroversiellt med att ja, men det här är bara sexualförbrytare och seriemördare. Det, det är då de karaktärerna man spelar som. Mm. Eh, och nu blev det någon, aha eh, Zoom, jag trodde att jag räckte upp handen för att jag sitter och gestikulerar som en idiot eh, Ja, nu fick jag ordet men det, det kommer jag ihåg att jag tyckte väldigt mycket om, sen tror jag att de gjorde en PK variant av det, PK med citationstecken eh, men för helvete den är handen, så men de släppte ett exakt likadant spel, fast det var med medlemmarna i Botan Clan mm -hmm som heter Wu-Tang Taste the Pain och det spelet släpptes med en handkontroll som ser ut som Wu-Tang Clans logga om har sett den. Ja, mm, jag vet vilken mm. Mm. den kontrolljäveln har ju jag här liggnas någonstans i en låda. Ja, det är snyggt ändå för Inte en favorit men det hade ett impact på ett sätt som inget annat fightingspel har haft just thrill kill då som Fan, det skulle må bra att få en remake bara för att det är så sjukt men annars är ju jag barnsligt förtjust i Third Strike Ja Det är ju så bra mm. Ja, jag kan ju tycka att det är ju jävligt häftigt det spelet, det tycker jag också men jag är ju lite inne på som Niklas sa att det som jag nog tror att jag faktiskt har spelat mest är väl Street Fighter 4 då. så jag får säga att det, jag tycker att det är Väldigt roligt och tyckte det. För det kändes ändå som jag kunde... Det kunde jag ju klara av på de enklare nivåerna. så Och det kom en tid då jag på sätt och vis också hade också liksom återupptäckt game lite med Playstation 3 till exempel. Så det jag får välja det. Mekanikmässigt och balansmässigt mellan karaktärerna så är ju det egentligen bäst. Mm. Ja, det stämmer nog. Och Street Fighter 3, det som är så spännande med det, det är ju så jävla konstigt i relation till de andra spelen i serien. Det är ju så jävla märkliga karaktärer och det var ju faktiskt för att det var ett helt annat spel från början. Aha. Capcom hade ju sina fightingspel man hade ju Dark eh, Stalkers till exempel mm. eh, som också är en sån här, lite märkligare, det är monster så det är som slåss mot varandra eh, Och Street Fighter 3 Innan det var Street Fighter 3 skulle väl också vara något sånt där det bara är så här märkliga karaktärer. Okay. Tills till någon eh, la in Ryu och Ken i det. Och så bara ah. det får vara Street Fighter 3. Men <laughs> att det var skitkonstiga karaktärer förutom typ Ryu och Ken och sen så la de väl till. Eh, jag vet inte om Akuma var med redan på första eller om det var först i Second Impact. Och sen så kom väl Chun-Li med först i Third Strike. Som är mm, okay. roligt bra i Third Strike, för övrigt. No. ja. näst, bäst eller bäst i spelet, delad med Jun. Um, um. men, okay. men ja... Det, för, för jag tänkte... Jag satt och funderade på vilka karaktärer som var med ifrån tidigare Street Fighter-spel. Men i Third Strike då, eller Street Fighter 3, de, de enda som återkommer egentligen, från början var ju bara Ryuken, och sen kände det i trean och Akuma i tvåan. Men resten är ju bara nya karaktärer. Och de är ju väldigt märkliga. Mm. Jag tänker på typ Necro, är weird. Mm. Sen har du och Vad heter han då? Oro, den här gubben med mm. en arm. Alltså han, han har inte en arm, han har bara knö, hans lår är att han är för stark, så han måste ha ett handikapp. Just det, för han, han, han har handen inneför typ som, <skratt> ja, han bara liksom som Oron i Final Fantasy 10. <skratt> Ja, han har liksom bara, nej, jag är för stark så jag, jag, jag skippar min andra hand. Och sen så har det ju bara alla karaktärer, tugg riktigt ballen och skit svår att spela också. Um, och jag tänker på han, roboten som jag har glömt bort namnet på. Q tror jag han inte mm. va? Och så bara, märklig karaktär. Mm. Mm. Och trean, nej, trean var så jäkla bra. Så den här, här T-tusen-karaktären också som går på alla fyra som är lite dalsim i också. Det är också mm. konstigt. Men jag tror att det är inte den nekronen där Vem är nej, han nej, med nej, lilla brallerna då? Han är också lite dalsim det... i för sig. Jo, men det är Neko. Uh, med, som har de lila brallorna, men, men du tänker på... Just han som gör borrar av sig själv och uh, grejer. Uh, och vad heter det där? Han heter ju någonting... Han låter ju... Han kan flyga och dreta så här. Bara... Så uh. låter han. Jag kommer inte på vad han heter. Vad var det Sen är det ju några karaktärer som... Alltså, det är ju en del karaktärer som ändå är väldigt Street Fighter-kompatibla i Street Fighter 3. Makoto är ju jätte... Street mm. Fighter kompatibel. Eh, Elena är ju också Street Fighter kompatibel. Eh, sen, sen har de ju en Guile-karaktär som också känns så jävla malplacerad. För han känns ju mycket mer Fatal Fury eller King of Fighters så det är ju Remy. Ja, Frans, gråkan, ja. ja fransmannen med blått hår. Med Men Med ja, jättestora 12. clownfötter. 12 är han heter. Ja, det är han som eh, går på alla. Fyra typ och gör en massa ljud. Så Street Fighter 3 är ju så jävla bizart. Det är ju, det är... men det finns också en förklaring. Det var inte ett Street Fighter-spel från början men någon mm. på sin fritid som det är japanska spelutvecklare och de sover över på jobbet på grund av <laughs> konstiga, eh, konstiga arbetsmoral som bara hade lagt in Ryu och Ken. Bara kolla här nu är de här med i spelet. Ah, ja, då får det bli Street Fighter 3. Det här då. Vår nya idé så, och men, men jag kan ändå inte släppa att Remy är med som spelar precis som Guile, men de har inte med Guile och de har inte ens med Charlie eller någon annan sån karaktär, mm. utan han är helt ny sen har man ens sett röken och den karaktären sen Remy, nej han, eller möjligtvis att han kanske är med igen. i bakgrunden i något någon någon barna i fyran, feman eller sexan. För de har ju med väldigt mycket bakgrundskaraktärer mm. som sen också visar sig att bli karaktärer. Jag har förvänt Hugo och Poison var med i bakgrunden ett tag innan de var till i, i, i fyran. Um, jag är ganska säker på det Jag tror att de byter till och med platsen. Om du spelar som Hugo så är det någon annan som är i bakgrunden istället. Sen har vi ju Dudley också som är typ Balrog eller Mike Bison. Mm. Mm. Och fransk. väldigt Nej, britt är han. För fan mm. han är britt. Han är en butler som heter Dudley och är väldigt butleresk också. också. Mm -hmm. Boksa. Häftig som fan. Men det, karaktärerna är ju häftiga i trean. Jag älskar mm. karaktärerna i trean. Det är därför jag dras till det för att det är så jävla skumt. Det är mm. inte det här generiska. Här har vi judo karaktären, här har vi wrestling karaktären, här har vi karate karaktären utan de är bara så jävla konstiga. Det gillar jag. Ja. men Jag vet inte hur länge vi ska prata, men, men ska vi har ni kört versus spelen alltså Marvel versus Capcom eller, eller möjligtvis även Tatsunoko versus Capcom som var det? Där ja, absolut. Astra? Lite lite ska jag säga. Det är, första över första versus-spelet jag spelade var på Playstation tror jag. Det var X-Men vs. Street Fighter bara rätt och slätt. Mm. Det är så inbra. Sen körde jag ju Marvel versus Capcom 2 tror jag det var, på Xbox 360. En del. Jag vet att jag, jag och Evelina Evelina bodde i Örebro när vi pluggade. Och så var jag i jag tror jag Gamestop eller någonting där. Och så körde vi bara, Åh, men du kollade ju Street Fighter och så, satte, och så spelade vi Eh, och så vet jag att eh, butiksbiträdet, tror jag, var, kom fram och eh, ja men jag ser att du har spelat en del Street Fighter, va? Eh, ja, jo, jo, det, det har väl alla. Ah, ja, men vi har, vi, vi har en liten gathering, vi är ett gäng som brukar spela tillsammans. Eh, du får gärna vara med om du vill. Eh, ja, absolut. Eh, jag, jag, ja, det var kul. Jag hakade dock aldrig på som jag inte bodde i Örebro. Eh, men de hade en Facebookgrupp som heter Kördjuken. Jag tyckte ändå var fint på något sätt att eh, det fanns liksom en liten klubb som, som jag fick en inbjudan till eh, för att jag stod och spelade street fighter på några jävla tv-spels monter. Ja, jo, men det, men det är alltid kul när folk gör så. Man skulle vilja att folk liksom bara men det här verkar vara en skön snubbe. Jag mm. frågar. Liksom det, man vill ju att det ska hända lite mer än bara det gör kanske. Men det var nog liknande. Det var när det var när Evelina bodde i Stockholm och så var vi ju på museum. Hon kommer ju bli skitförbannad. Hon lyssnar på det här och jag inte kommer ihåg vilket museum det var. Fotografiska. Det, det kanske det var. Men då hade de en tv-spelsutställning. De hade ju originalskissarna av Super Mario från 1985 och såna grejer. Men Nej, så var... så? förlåt, jag, måste, jag måste bara avbryta det Fan, det är ju den gruppen jag har varit med i. Shoryuken och Örebro. Det är de som har haft den turneringen som jag har varit med i. Örebro. Fan. Oh. Vad roligt. Men, du var... Kommer du kom vad han hette? Nej. Nej. Kanske Joel. För, för de... Ja, jag känner jag. en... <laughs> Precis, det plot twist. Det var Joel alla along. Han har bara följt efter dig. Det var dig man <laughs> gjorde <laughs> tv-program om på 80-talet. Ja, just det. <laughs> Ja, ah, vad roligt. Vad, vad roligt att det, att det var samma grupp. Um, men uh, skit samma. Jag var bara tvungen att bara, bara nämna det här. Bara, shit, det är ju samma grupp som jag har som jag varit med i och tävlat med. Också. Eller, jag har tävlat i deras tävlingar. Mm. Nej, men, men, kul minne. Nu kommer jag inte ihåg vad jag pratade om överhuvudtaget. Eh, men det är skitsamma. Det var Ja, men vi pratade om Örebro och... Just det, när jag var på det här spelmuseet på Stockholm det här med att det dyker fram någon <laughs> för att ja, jag är duktig på tv-spel det är ju inte det men jag är också väldigt mycket en casual gamer jag har aldrig försökt att tävla i någonting förutom typ shooter maps på något eh, forum en gång och kom typ två tror jag på twin B till Sega Saturn. Det, var, det är typ det jag gjort i tävlingsväg. Eh, men det här med att man får kompisar och folk ska stå och nörda och prata sönder. För att jag såg och spelade Triggerheart Exelica på en Dreamcast som de hade på det för att man kunde testa en massa konsoler. Mm. Det, det, vad är kontentan med det? Det är inte humble brag. Jo, det är <laughs> nej för att det, det, jag har inte spelat så mycket Trigger Art X liksom, även om jag tycker att det är jävligt kul eh, men att det är lite som en hårdrock att folk ser att ja men här är en person som kan det här eh, man behöver inte ens vara såhär bra så länge man är intresserad och så är det så fint att man kan konnekta bara av att visa att man typ inte är helt jävla urusel på ett spel Mm. Det är nog fint med det. Verkligen. Mm. Men det är kul att dela, alltså det är kul att vara bra på någonting. Alltså, ja men att dela en, en, en slags eh, dela ett intresse. Det är mm. nog också varför jag, bland annat varför jag tycker det här är så himla trevligt därför att det, det är på något sätt väldigt kul att få nörda loss om allt möjligt fightingspel, tv-spel i allmänhet jag tror mm. att, och det, det känns så himla det, det är så kul på ett sätt för man, man är lite på samma våglängd mm. um, och det är svårt att tycka illa om någon som är på samma våglängd eller man ska säga alltså jag, mm. så jag, jag kan ändå förstå varför det blir så man ska, Men det här är en, en, en snubbe som jag eller en, en person ska jag säga det behöver inte alltid vara en han men en person som jag som, det här är en person jag kommer att, att klicka med. Mm. För att jag ser på hur, ja men, jag ser spelintresset liksom. Så här, vi kommer kunna prata om allt möjligt. Um. Ja, och det, kan, och det kan vara liksom saker som inte är typ Super Mario eller Call of Duty utan det, det är ett spel på riktigt. Ja, slut. Inget fel på Super Mario, Call of Duty. Super Mario är helt besatt av Call of Duty skit jag i men men att det är liksom, nu känns gaming som, det, det, det är inte lika konstigt som det var när jag gick på, ja, man på högstadiet. Man vågar ju inte säga att man älskade tv-spel överallt det känner jag inte. Så, jag så, så det, det höll man ju käften om. Nu är det mainstream. Det, det är fint på något sätt. Men mm. när man hittar de som inte är mainstream-spelnördar, de som har spelat de här väldigt japanska spelen eller de här genrerna som inte spelas av hockeykillar okay. för, i brist på bättre <laughs> begrepp. Men det, det, det är fint när man hittar varandra oavsett liksom, sammanhang. Och det var ja, väl ett absolut. sånt moment där då i Örebro på GameStop. För övrigt där jag spelade 3DS för första gången i mitt liv också och jag köpte Tror du också, apropå den gången var nog då jag köpte Castlevania Chronicles till PSP och var jävligt nöjd ja. över det. Mm. Det förstår jag att det var. Och, Väldigt bra spel. Och tv-spelsvärlden ja det är skitbra. Tv-spelsvärlden känns heller inte som att det är så många gatekeepers eh, även om de finns. Och det, är, det finns likheter med hårdrocksvärlden för det är också det du ser någon med en Dark Throne t-shirt på stan då vet man okej okay, men har vi några innanför västen och är på samma ställe då är vi kompisar sen. det är ingen snack om saken sen finns det de, ja oh, men du kan inte säga att du gillar den här typen av musiken om du inte har hört det här superobskyra bandet från Tyskland som spelade in en demo på kassett i en soptunna de finns ju också men i, mm, i tv-spelsvärlden känns, TV känns de inte lika frekventa. Nej, absolut inte faktiskt. Undrar vad det beror på. Jag tror att det beror på att det finns en viss elitism i olika typer av hårdragsgenrer. Inte minst svartmetall, herregud. Mm. Ser du att du black metal och någon... Då, då är en person som inte spelar instrument är min uppfattning så vill ju den bevisa sin makt genom sin trivia kunskap och då kommer frågan, ja men om du nu verkligen gillar black metal på riktigt vilket band släppte den här demon på kassett som de spelade in i en garderob samtidigt som de fick en ett dammsugare uppkört i arslet Mm. för, för, för ja. att det skulle låta äkta men det har jag ingen aning om. Nej, då kan inte du säga att du gillar svartmetall. <laughs> ja jag fattar vad du menar faktiskt. Mm. Här, nej, du, du, du vill bara visa kuken för att du inte spelar instrument och vill bevisa det <laughs> på ett annat sätt. Mm. Så kan det gå. Det är ett sätt att se det nämn tre låtar på den skivan. Nej, jag tänker inte göra Nämn tre själv. <laughs> Rentesis. Nej men fastän, är det dags att knyta ihop säcken där? Det känns ja. ju som att det här är ett område vi behöver utforska mer så småningom eh, mm. för nu har det ju varit väldigt blandat och det mm. är så jävla gött I allt från liksom Street Fighter och vi har inte ens nämnt första Street Fighter som är skit och det är väl lika bra det <laughs> eh, men liksom in på de här lite hyfsat obskida typ Biofreaks eller Pit Fighter har väl nämnts också Yeah. Mm. jag har bara en sista fråga innan jag avslutar men vilket jävla spel är det man kan spela som Rasputin ja är det, är det World Heroes eller är det något annat sånt knasigt spel jag tror att det är World Heroes faktiskt, jag, jag vet vad World Heroes är men jag har inte spelat jo jag har vi spelat det men jag jag har spelat väldigt lite. Jag tror att det är det. Det är definitivt något av de där udda spelen. Alltså det är någon klon. Mm. Jag tycker det bara var kul att man kunde spela som Rasputin. Och han är typ magiker. Det är så jävla konstigt bara. ja det får man väl lov säga. Kul karaktär att bara dra fram. Liksom. Ja, men Rasputin <laughs> ja. ska vara med såklart. Definitivt. Men, men är inte det här spelet det är väl där de har är det inte att det är en massa hjältar? Ja, det är väl så historiska Hans, Han, karaktärer. Han, är inte Hanzo med? Den, jo. Någon är från Japan? Jo, Hanzo är med. Det är, det är ju två japanska karaktärer som är typ Ryu och Ken fast de är jag tror att Hanzo, är, en är blå och en orange så kommer fan inte ihåg vilken andra var. Mm. Någon sån ja. där vapensmed eller krigare mm. liksom och nazisten, robotar jo men nu fattar jag ju, jag är klart Rasputin är med om det historiska med som så är det någon amerikan också som <laughs> amerikansk historia typ tio år gammalt yes, men ska vi, ska vi knyta ihop säcken där då kanske mm. det kan vi göra så då ska jag ju som vanligt säga att eh, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på oss ännu en gång. Och tack Niklas för att du var med igen. Mm. Jätteprevligt. Du får gärna vara med fler gånger tycker jag. Ja, ja, ja. För fan. Gärna. Det är otroligt kul. Tack så mycket för att jag fick vara med. Ja. Och eh, jag tänkte faktiskt passa på att tacka alla tre gånger i Sverige.